Azt mondtam, Péter, hozzánk tartozol. Hildának mindent elmondtam, természetesen Wolf bácsiéknak is. Megmondtam, mennyit küzdöttél ellene, de abba kellett hagyni, ha nem akartuk nevetségessé tenni magunkat. Elmondtam azt is, hogy ki vagy te nekünk, azt az éjszakát, amikor megmentettél bennünket. Mondhatom, Péter, Wolf bácsit úgy kellett megfogni, hogy hozzád ne rohanjon, megörelgetni. Péter először megdöbbent, aztán felháborodott, hogy Laci elárulta. A végén leszakadt valami szégyen teljes nyakáról, és a nyár égigérő meleg ragyogása magához ölelte. Szép nyarunk lesz, Laci! Hátradőlt a kocsiban. Úgy érezte, lágyan úsznak a nyár szabad nagy völgyében, és ami hazugság volt a városban, az ott is maradt. Most már, mintha látott volna valami kis kibontakozó rést. A vakációban előrelép majd az idő, és csak hoz valami világosságot. A következő kettős ünnepen Hildáig megérkeztek. Péter elpirult, amikor találkoztak, de aztán felemelte a fejét. Legalább Wolf bácsi eljöhetne hozzánk. El is megyek, Péter, ha a házigazdáik meg nem haragszanak. Befogatok, Henrik. Nem. Péterrel végig sétálunk a falon. Viszunk egy pohár bort, megnézzük a majorságot, és gratulálok eléréknek a fiúkhoz. Ennyünk, Péter. Ez itt a kocsma, ez a községháza, ez az iskola. Nem látok kereskedést, pedig itt jól merne egy ügyes kisbolt. Egy van, a másik tönkrement. Az emberek inkább a városban vesznek meg mindent, heti vásárkor. Wolf bácsi otthonosan ült le az öreg padra Péteréknél. Ha Péter nem hívott volna, akkor is eljöttem volna. Nem is gondolja a zseli milyen régen nem voltam ilyen öreg szobában. Talán se, mondta az Ez csak olyan szegényes palasz szoba. Wolf bácsi révedezve nézett körül. Dehogy nem, dehogy nem. Csak a milyen kisebb volt. Nem volt hozzá negyven volt föld, csak öt és kilenc gyerek. Erre más elérni is leült. Később megnézték az istállót, az állatokat. Wolf bácsit minden érdekelte. Hogy ez, hogy az, mennyit lehet venni, mennyiért eladni. Ceruzát vette elő, számolt. A takarmány így, az eladás úgy. Péter csodálkozva látta, hogy mindent a végénél fog meg, és az árakon keresztül milyen világosan látja a dolgokat. Wolf bácsi már többet tud, mint mi. Én semmit sem tudok, Péter. Csak a ceruza meg a papír. Ezek mindent megmondanak. Még egyszer bementek a házba. Búcsúzáskor körülnézett. Igen. Ilyen volt a mi szobánk is. Csak kisebb. Abban a sarokban aludtam én. Persze a földön. Tizenegy ágy hova fért volna el. Wolfvácsi után derű és nyugalom maradt. Zselér Gábor és felesége néztek utánuk, amint elbalagtak a tisztattó ég felé. A nyári esben aztán elgondolkozott Péter. Pacsora után kintültek tisztatóiknál a kertben, a csillagos égkuplája csendet borított rájuk. Ugi tisztató szivarja parázslott a sötétben. Valahol énekeltek, és ebből tudni lehetett, hogy ünnep van. Hilda ruhája világított, mellette Laci szótlanul, és Péter érezte, hogy egymás kezét fogják. Ők már elindultak, és tudják, merre fognak menni, Mindenki tudta az utat, amelyen megy, és a nyári est békéje szeli köztük. Csak Péter nézett kutatva a sötétbe. Elhagyta a falut, és nem tudott megérkezni a városba. Benne volt, de túlment rajta. Megy még most is. De hová? A napok azután egymással léptek. Felágaskodtak, és sűrűn átnéztek a holnapba. A gyümölcsös kezdett lombosodni, és megnőtt a kis fák árnyéka. Péter sokat nézegette, tisztítgatta a fákat, és a hernyókat személyes ellenségének tekintette. Többnyire este felé ment megnézni a fáit. Utána laciékhoz megyek. Ilyenkor Magdával találkozott a szőlőben. Ezek az esték mélyen vésődtek Péter gondolatai közé, és sokszor már arra gondolt, talán ezek a nagy lángolások mutatnak valami utat. De az éjszaka süket maradt, és nem mozdult sem erre. Kiültek a pince előtti padra, nézték a csillagokat. Arcuk összehajolt, és Péter ilyenkor elfeledett mindent. Pest valahol nagyon messze volt, a jövő majd csak lesz valahogy, de ezek az esték... Mindig visszatérnek, mint maga a hűség. Látod, Magda, én most még jobban szeretlek. Én is, Péter. De mi lesz azután? Nincs azután. Ez már mindig így lesz. Én meg közben megvénülök. Én is, Magda. Hát, majd meglátjuk, Péter. Az asszony feje lekonyult, és a földet nézte, amely éppen olyan fekete volt, mint minden körös körül az éjszakában. Búcsúzáskor még azt mondta Magda, holnap hozzátok megyek egy kis segítséget kérni Gábor bácsitól, megépítjük az istálót, nekünk nincs fogatunk, mások is segítenek. Török Magda volt itt, mondta másnap a csalán elapja, hétfőre odaígértem a lovakat. Ilyen dolog időben... ...sopánkodott anyja. Az a Magda is már férhez mehetne, ahelyett, hogy itt kunyorál. Péter a tányérját nézte. Magda nem megy férhez, Nem is tudna. Magda az övé. Lacit elvesztette ezen a nyáron. Annak minden gondolata Hilda körül fordul meg. Sokszor nem is találta őket. Elmentek, fiam... Úgy se vennéd hasznukat, Gyere velem ki a határba Ezek kedves órák voltak a nyárban Halk, világos beszéd A nyárfás utak alkonyi csendje, A nagy határ élete A kocsi ringató pattogása Megmaradt Péterben, mint valami jó Ami a földből születik A falu mellett egy kis enyhe dombon átvágott az út Azt mondják, valamikor török templom volt rajta az uradalomé. Parlagon van, nem nagy az egész, néha birka legyen rajta. Innét mindig visszanéztek, mert innét látszott az egész határ. Az alkony barnulása már ráfeküdt a kukoricákra, az utak vége már az estébe ért, amikor Péter azt mondta, ha sok pénzem lenne, ide építenék házat. Ugi tisztartó megállítatta a kocsit. Gyalog megyünk haza. A kocsi elrobogott. Gyere, Péter! Hangja különös volt. Máskor soha sem szálltak le a kocsiról. Megfogta Péter karját, és megállt vele a dom kis síkján. Ide én építek házat, Péter. Az is sose mondta. Nem tudja, az senki, fiam. Te is csak azért, mert olyan egyformán gondolkodunk erről a helyről. És mást is megtudsz még, mert most jól esik erről beszélem. Te, Péter, hallgatsz róla. Tisztartó úr! És Péter szemeiben olyan hűség lovogott fel, hogy Ugi tisztartó meghatódott. Nyugdíjaztak, fiam. Csendesen mondta, de Péter majdnem felkiáltott. Úgy érezte, a messze nyárfás út elmegy tőle. Elmegy a hintó, mely őt valamikor moziba vitte. Elmennek a lovak, száraz, szép fejükkel, idegen tisztartó elé az állomásra. Elmegy a ház, az öblős dobogó kapuálja, a nagy kert, honnét epret vitt erzsinek. Elmegy a papírszagú iroda, hol száz koronát kapott. Elmegy a szoba, hol karácsony volt egyszer. Elmegy a hosszú folyósó piros szőnyegével, melyen először érezte, hogy élete talán ilyen puha, nesztelen és úri lesz. Nem tudott szólni, csak a földet nézte. Talán tudom, fiam, mit érzel, hiszen ezért mondom el neked. Nagy szomorúságot érzek, tisztatú úr, és sírnék, ha nem szégyelném. Csendesen álltak. Mert nekem otthonom volt, barátom volt, jó tevőm volt, és adósod volt Ugi tisztartóháza. Nem éreztem ezt sohasem. Ismerjük egymást, Péter. Dolgozhatnék még, de nem lehet. Azt mondják, a proletár diktatúra alatt elhagytam a birtokot. Te tudod, hogy hagytam el. Egy szóval elenged a gazdám. Sok a tanácsadó, körülötte vannak. Talán, ha beszélhettem volna vele. És ez csak ilyen egyszerűen megy. Én tanúskodom, van még törvény is a világon. Én, fiam, a kenyiradómmal nem pereskedem. Ha elküldenek, elmegyek. Nem mondja senki, hogy búcsúzul, belerúgtam a földbe, mely ötven évig kenyeret adott. Te persze azt gondolod, hogy a kenyeret a gazdám adta, de én ezt soha nem éreztem. A gazdám a hivatalt adta, de az életet, családom boldogságát, gyermekeim növekedését a föld, merről sose jutott eszembe, hogy nem az enyém. Én műveltem, én vetettem, én arattam, én rettettem a zsendülő vetésért, és én imádkoztam esőért, ha az asszáj kinyitott a cserepeske mence száját. Hidd el, Péter, az enyém volt ez a föld, és ne csodálkozz, ha gyönyörű munkájában elfelettem, hogy zsellére voltam csak, és az is maradtam. Egy éven van még. Ezt a kis földet megkaptam. És nyugdíj. Itt majd csak megélünk valahogy. Lacinak már Hildáéknál kell lakni. Jutka itthon tanul. Na, gyere, Péter! Egészen ránk esteledett. Leballaktak a dombról, mögöttük már sötét húlt a határ. Amikor feltűnt a tisztatóház széles homloka, Péter valami idegenséget érzett. Hűtlenül elmegy ez is, és a bolthajtásos kapvája szolgamódon dörmögi majd idegen emberek szavát. Nem megyek be, tisztató úr. Észrevennék rajtam. Megkeresték egymás kezét a sötétben, és amikor Péter elindult hazafelé, úgy érezte, mint a Ugi tisztató is elment volna, és idegen ember után dördölt volna be a megvassalt öreg kapu. Péter ezután pár napig nem ment tisztatóékhoz. Amikor pedig újra meglátogatta őket, már látszott, hogy mindenki tudja a hírt. Szótlanság járt a lakásban, és a bútorok hallgató lettek, mint a tünődve búcsúznának a régi zugoktól. Lacit sohasem találta Hilda nélkül, és úgy érezte, mintha Laci is elmenne tőle. Ha visszamennek Peste, már nem laknak együtt. Nehezen szokott ehhez a gondolathoz, és Hildát okolta, mintha barátját elvette volna tőle. Ugi tisztartó pedig elkezdte építeni házát a dombon. Péter minden nap elment megnézni az építkezést, mintha valami köze lenne a homokhoz, a téglákhoz, a gerendákhoz, melyek összefogóckodnak és otthonnál lesznek. Volt úgy, hogy egyenesen az épülőházhoz ment. Ugi tisztató később jött. Kinek a háza lesz ez, a tiéd vagy az enyém? Úgy ülök itt, mintha az enyém lenne. Annyi helyed ebben is lesz, mint a másikban. És amint kinőttek a falak a földből, úgy érezték, nem lesz nehéz már a búcsú a másiktól. Gondolatban már eljöttek onnét, és ide megérkeztek. Az ácsok szekecéje csattogva vágta le a forgácsot. A kőművesek fütyülve kenték a habarcsot, faragták a téglát, és mire a nyár kijöntötte dús kötényéből az éret búzát, tető alatt volt már a ház. Ez lesz az én szobám, Péter. Péter kinézett az ablakon. A messze határból ide látszottak a tarlók, a keresztek, a nyárfás út, a cséplőgép füstje, a nádas és a ballagó fehér ökrök mögött szélesedő szántás. Péter megijedtette Ugi tisztartót, hogy miért néz ki olyan derűsen az ablakon. Nem. Tőle nem vettek el semmit. Kinéz az ablakon és gazdálkodik. Elveti a búzát, le is aratja, és ha megázik a széna, szithatja az időt szerint. Péter most már magára gondolt, neki városi embernek kell lenni. Ablaka valami szürke tűzfalra néz talán, télen szénnel fűt, nyáron fulladt szobában körmel, és állandóan iratokkal jár a peres ügyek Északanként Éjszakánként sokszor felébredt és gondolatai tanács talanul rajzottak a sötétben. Mindenki elindult mellőle van erre, csak magda maradt még meg azokból, akiket ő szerzett magának. Nem sokára Wolf bácsi írt, hogy talált már Péternek lakást abban az utcában, nem is messze régi otthonoktól. Mindegy, gondolta Péter. Laci útja már elkanyarodott tőle, az a lakás akár a város másik végén is lehet. Laci elveszi majd Hildát, és ügyvédi irodát nyit Pesten. Wolf bácsinak lesz ez elég pénze. De mit csináljon ő? Talán eladja szülei életében már a földet? Azt nem. Vagy Bartalon legyen ügyvéd? Vagy nősüljön pénzért? Nem. Egyiket sem. Amíg Magda az ővé nem nősül. Mindegy. Valahogy majd csak lesz. löktél magától a gondolatokat, és megborzadt, amikor arra a dupla doktorra gondolt, aki két diplomával a statisztikai éveket töltött ki nyolc esztendeje valamelyik hivatalban. Úgy érezte... Pályájában van valami szomorú meddőség, útjában céltalanság és előre látható eredménytelenség. Ő ahhoz volt szokva, amit otthon látott. A magot elvetették és kikelt, kenyér lett belőle. A tojást erültették és pelyhes csirkék jöttek a világra. A palánták húsos levele a nappal együtt nőtt és a csemeték gyümölcsöt hoztak. A meddőt, férgeset fiatlan nem törte a föld és tűzre került ő pedig megy vakon, néha reménykedve, néha kedvetlenül, és nem tudja hová ér, és akkor előrébb lesz -e, mint ma. Nem értette meg osztálytársait sem. Az a fontos, hogy bekerülj valahova, hogy hova, az nem fontos. És aztán, aztán, hogy kinevezzenek, lehetőleg az államnál, vagy a megyénél. És aztán, mi a fenét akarsz még? Mész előre, elveszed a principálisod lányát, és várod a nyugdíjat. Értem, mondta Péter, de most már arra lennék kíváncsi, hogy mi lenne a dolgom, mert lehet olyasmi, amihez vagy nem értek, vagy nincs kedvem. Ja, azt nem tudtam, fiam, hogy ilyen válogatós vagy. Ki a protektorod? Senki. Megőrültél? Kedve az embernek a víkendhez van, a szabadsághoz és az előléptetéshez. A kenyér kell, és pont. Egy jogász pedig mindenhez ért, ezt egyez meg magadnak. Egy-két szakember a részletekhez, de az általános vezetés a miénk. Sváda, fiam, intelligencia, és semmi válogatás. Ha azután bejutottál valahova, megveted a lábad, és neki a könyökkel. Péter erre a beszélgetésre gondolt, és azt hitte, ez mégse lehet így egészen, hát akkor össze kellene dőlni mindennek. Augustus vége felé padlózták már új házát. A nagy kopácsolásban kilármázták magukat a szobák, mintha tudták volna, hogy azután már halk, öreg bútorok állnak a fal mellé, és a szőnyegek megfojtják a lépéseket is. A nagy tálalót ide tesszük, a képet oda, most a festő dolgoztak még, aztán lassan átjönnek a bútorok. Mire leesnek az őszi esők, Ugi tisztartó már csak az irodába jár át, de a határt új szobájából nézi. A nyár ekkor már csak nappal tűnődött a határban, a kukorica megélelése még az ő dolga volt. A madarakat is fel kellett melegíteni, akik költözőben voltak, és a hűvös estékben a torony ereszint diderektek, de éjszaka már az ősz festegette a galagonyát pirosra, a kökény kékre, s a vadkörtét sárgára. Péter kisfájén is megsárgultak a levelek. A szőlőben a kereplők és a seregélyek zajongtak. Amikor a must megcsordult és végignyalt az öreg sajtók szúette fáját, Péter megint húst és bort vitt Magdának, és ez az éjszaka megint az övék volt. Másnap pedig megállt a hintó előtt, és dübörgésében a város szólt, ahova indultak. Lassan ment Péter végig a pitvaron. Először csak a lovak fejét látta, aztán az egész kocsit. Olyan volt, mint máskor. Mint amikor a mozi előtt várt, mint amikor vakációra hozta őket. De most ősz volt, és Péter körül elindult minden. Ez a kocsi is. Az állomáson kifut alól, mint az idő, és Ugi tisztatói kocsia soha többet nem jön már érte. Még egyszer köszönszüleinek, aztán észre se vette, hogy elindultak. A kerekek morogni kezdtek, és a falu elfutott előre. Új lakás a kedvére való volt. Igaz, a negyedik emeleten, de ezt csak szerette, mert kilátott a hegyekre, és többet látott az égből is. Holmiai már a lakásban voltak, amikor megérkezett. Háziasszonya, öreg nénike, aki mindent megenged, csak nőket ne hozzon Péter a lakásba. Péter megígérte, hogy nem hoz nőket. Ő tudja, hogy a fiatal embereknek vannak ilyen ügyei, de azt házon kívül is el lehet intézni. Péter megígérte, hogy mindent házon kívül fog elintézni, aztán sietve elbúcsózott mert egyedül akart lenni. Egy öreg karosszék is volt a szobában, Támláján terítő. A terítőt levetette, a széket az ablakhoz tolta, és úgy érezte, hamar megbarátkozik a vidékkel. Laci nagyon hiányzott neki, de hiszen akkor mehet hozzájuk, amikor akar. Wolf bácsi azt mondta, hogy ha szónélkül elmer menni a bolt előtt, a redőnyhúzót akasztja Péter lábába. Péter érezte, hogy szeretik, de érezte azt is, hogy utaik azért mégiscsak szétváltak. De nem csak ez volt benne, hanem valami tétova erőtlenség is. Sokszor azt hitte, azért kedveskednek neki, mert látják, hogy ő szomorú, önkéntes elhagyatottságba kezd merülni. Nem bosszankodott ezen, mint régen, csak sajnálta magát, és gondolatai még jobban bezárkóztak. Minden szentekkor kiment a temetőbe. Sötét volt már, amikor kiért, zsebében egy csomó gyertja. Virágot is vitt álszál rózsát és szegfűt. Krizantém és őszi rózsa mindenütt. Péter elfordult tőlük. Ő még emlékezett az őszi rózsás forradalomra. A temető már messziről derengett, és fényel lassan lobogásba lángolta, mint közelebbért. Amikor belépett a kapun, szinte összefolyt az apró lángok áradata. Ősz volt, november, és Péter úgy érezte, a lángocskák hidegek. Hiába csókolják az éven át sötétségbe szólt kereszteket, azok fel nem melegednek. Megvilágosodnak, a márványok fekete tükröt tartanak a fénynek, de titkosak és hidegek maradnak, mert beléjük ette magát a sok elhagyott éjszaka rémlátó didergése. Baksai hadnagy sírján csend volt, homály volt, és amikor Péter odalépett, lába alatt megződült pár száraz levél. Meggyújtotta a gyertyákat Letette fejéhez a virágot És amikor felállt Felállt vele a kereszt is És egymásra néztek Árpád Hoztam pár szál virágot És egy kis világosságot is gyújtottam, Egyedül vagyok, Árpád Nyugtalan Nem tudod mi lesz velem? Várta, amíg a gyertyák elégnek. A temetőben egyre több lett a fekete folt. A feltámadó éjszaka eltaposta a vergődő fényeket, és amikor Péter gyertyái is ellobbantak, szeriden megérintette a keresztvállát. Hazamegyek most már, Árpád. Milyen jó lenne, ha velem jöhetnél, vagy csak üzenhetnél. De tudom, nem lehet. Aludj jól, árpád. A villamosban leült és egyedül lett. Ha élne még öreg barátja, most elmennének a koponyába, és megkérdezné, mit csináljon, hogy értelme legyen életének. Mert így már tanulni sincs kedve. Miért? Úgy érzi, meddő veszőt ültett hamuba. A falujából kinőtt, és a várost meg nem érti soha. Talán nem is a városra hibás, talán az új élet, mely diplomás embereket ültet statisztikát csinálni, akiknek azzal telik élete, hogy a nyugdíjat várják. Ki az oka? Egy asszony szállt fel akkor a villamosra, kezében őszi ózsas csokor, melynek nyálkás illata végigosont a kocsiban, émeegően, tapadva, mint a háború alatt a béke hírei. Péter úgy merett a virágra, mintha ki akarná tépni az asszony kezéből. Ez az oka. A gerinctelenség, a puhaság, a jószívűség, a feledés, a megbocsátás, az úrhatnámság, a tunyaság, a hiszékenység, és ezeknek a vízfejük gennyes gyermeke a forradalom, hogy verje meg az Isten. Felkelt és lelépett a kocsiról. Mindegy, hogy hol, ment az utcán, vagy csak hazaér. Nem baj, ha késő lesz. A sarkon szemébe ötlött egy tábla, nem volt nagyobb, világosabb sem, mint a többi, mégis ezt az egyet nézte meg. Elolvasta a nevet. Dr. Ámon Boldizsár terménykereskedő. Ment tovább. Most már sietett. Szeretett volna otthon lenni. A lépcsőkön megállás nélkül ment fel a negyedik emeletre, csak a kalapját tette le, eloltotta a villanyt és odaült az ablakhoz. A hegyekben más sötét volt. Doktor Ámon Boldizsár terménykereskedő. Ez az ember nem a nyugdíjat várja. Én mindig mögötted állok, Péter. Majdnem reggelig ült akkor az ablaknál, pedig álmos volt. Talán szondított is közben, de erre nem emlékszik, mert az ébrelét és az álom összefolytak. Fázott később, de nem bújt a meleg ágyba, mert gondolatai elindultak, megfogtak valamit, ami burkolt volt, mint az zöld dió. Kicsit éretlen, de már le lehetett hasadozó héját szedni. A mag ugyan még be van ágyazva az időfeszes ágyába, de ott van, a kezében van, csak ki kell nyitani. Másnap még egyszer elment abba az utcába, ahol álmondoktól cégtáblája cég táblája volt. Olyanféle érzései voltak, hogy talán meg se találja. Mintha a tegnapi temető hangulat víziói szülték volna ezt a nevet, és most már hiába keresi. De nem. A tábla már messziről jól látszott, és egyszerre valóságá lett az elmúlt est, és a napfény világosságában még tisztábban látta, hogy a terménykereskedő doktor irodája az utcára nyílik, és a postás egész csomó levelet víz be.